Vad dyrkar ni? Vi dyrkar inte någon eller någonting. Vi anser att idén om bönande och dyrkande i bästa fall är förnedrande. Det innebär att sänka sig själv i extrem underkvvvning till de ting du dyrkar oavsett om tinget är imaginärt eller verkligt. I över tusentals år har folk då raktit dyrkat katter, kor, solen, stenar, spöken och andar av alla slag.